Розділ 19. Коли я нарешті спускаюся вранці на кухню, магістр уже давно пішов на будь-майданчик, але Ремі мені вдається випередити, коли він з'являється у дверях і, хитаючись, йде до свого стільця, я морщу ніс. Ти пахнеш як підлога в пивні, кажу я, коли його мати ставить перед ним тарілку. Якщо мені не дозволено говорити про те, як ти проводиш вільний час, притримай коментарі про те, як я проводжу свій. Насупившись, бурчить він. Магістрові Томасу не сподобається, що Ремі прийде на роботу з похмілям. Я турбуюся тільки про твою безпеку. По вулицям бродить убивця, заявляю я, простягаючи йому булочку. Він забирає хліб і вираз на його обличчі стає зневажливо похмурим. Чого ж ти за мене не турбуєшся? Пані Валафонтен відвертається від каміна, поклавши руку на стегно. Ти гуляла минулої ночі, кет, обуреться вона. Що б тебе, Ремі? Я стискаю зуби за фальшивою усмішкою. Вирішила перевірити дещо у святилищі, до того ж не одна. І з ким же? – вимогливо запитує вона. З кимось наскільки близьким, що вони трималися за руки. З досадою, каже Ремі. Ах, він нас бачив. А як я тоді його не почула? Швидше за все, мене відвернув Симон. Ось тільки між нами не було нічого поганого, так що мені нема чого приховувати. Я показала винатрі, де побачила людину, що біжить через площу. Спокійно кажу я, відмовляючись реагувати на звинувачувальний погляд Ремі. І взяла його за руку, коли ми йшли по даху, бо він нервував на такій висоті. Економка пирхає і повертаються до свого казанка. Будь-хто на його місці занервував. Зелені очі Ремі звужуються. Але ви пішли досить раптово. І довго ти спостерігав за нами Ремі, гарчує. Він зло посміхається, відкриває рота, трохи показуючи зуби. Досить довго, щоб зрозуміти, що якби на моєму місці були мюнкуїри, їм би це не сподобалося». Я відштовхуюсь від столу і схоплююсь на ноги. Ти стежитимеш за своїм язиком і не розпускатимеш злісних пліток, а Ремон Лафонтен. Економка повертається до нас, ніби збирається нас рознімати, але Ремі лише піднімає брови і дивиться на мене з легкою образою та здивуванням в очах. Розслабся кошеня. Ти ж знаєш, я ніколи не зробив би нічого, що могло б зіпсувати твою репутацію. Правда, правда, я такого не зробив би, впевнений, відповідає він. Але це не означає, що ти не можеш зіпсувати все сама. Я вже думала про те, щоб розповісти все, що знаю про місце перебування Ремі в ніч убивства Перети. Це точно не покращить його репутації, Але мене перериває стукіт у двері. Я смикаю спідницю і, розвернувшись, тупаю в майстерню. Біля порога чекає Джуліана Монкюїр. За спиною якої має чить Я прийшла за тобою, каже вона, перш ніж встигаю щось питати. Знову вбивство. Симон попросив мене привезти тебе, пояснює Джуліана, крокуючи зі мною під руку, наче ми подруги, що вийшли на прогулянку. Але сам він там уже понад годину. Кого вбили? питаю я. Ще одну жінку з дороги задоволення, тихо відповідає Удин, крокуючи позаду нас і стежачи за людьми, що проходять повз нас, хоча, схоже, ніхто з них не звертає на нас увагу. Її звали Ізабель. Я не питаю, чи він її зна. Як і Перето, швидше за все знав. Ми перетинаємо площу святилища, і в мене починає горіти шия, коли ми проходимо повсте місце, де я взяла Симона за руку. У голові виникає питання: а чи має рацію Ремі? Невже родичі Симона заперечуватимуть, якщо між нами виникнуть почуття? Джуляна зараз тримає мене під руку, немов ярівня, а не сирота сумнівного походження. Але потім я згадую, як Симон відсторонився минулої ночі і став поводитись так, ніби припустився помилки, доторкнувшись до мене. Може, саме він заперечує ми повертаємо шляху молитви проходимо по Густаверну, яку Симон відзначив як місце перебування Удена і Ремі у ніч убивства парети За кварталом будинків, невеличкий сквер з кількома деревами та пішохідною доріжкою. Тут часто гуляють парочки особливо сутінки. Але як тільки сквер з'являється в полі зору, Уден блідне. Ламбер привів сюди леді Женев'єву після заручення, каже він. Це я йому запропонував. Думаю, тут ще не скоро почнуть гуляти знову. Бурмоче Джуліана, коли ми підходимо до натовпу, що зібрав. Біля Міські сторожі вишукувалися через рівні проміжки, щоб не пропустити роззяв, а Ламберт ходив у них за спинами, наче леву з'євренці, але як тільки бачить нас махає проходити. Уздовж стежок укопані невисокі стопчики, між якими розтягнуто ланцюг, щоб люди не ходили травою, але один сміливо переступає через неї, а потім допомагає перебратися Джуліані. Я теж у спідниці, але коротший, ніж у неї, тому мені не потрібна допомога. Втім, Ламберт все одно підходить до мене, тому я дозволяю. Притримати мене за лікуть, поки переступаючи скоріше перестрибую бар'єр. Симон чекає вас. Він вказує на дерева в центрі скверу. І перш ніж Уден встигає зробити хоч крок у тому напрямку, бере його за руку. Не нас, брате, ми повинні спостерігати за натопом і запам'ятовувати всіх, хто здається, НАТО зацікавлений у тому, що відбувається. Уден виглядає через Ламберда і з деякою прикрістю на обличчі дивиться на Симона, що стоїть на відстані. Але Ізабель її вже забрали без краплі каже Ламберд. І Симону потрібна наша допомога саме тут. Уден виривається з хватки брата, на його обличчя з'являється потворна гримаса. Ну якщо винатрі просить. І він, кинувши останній поля до бік Симона, прямує до вартових. Ламберт зітхає і похмуро дивиться на нас із Джуліаною. Не розуміють, чому він наполягає, щоб ви допомагали йому в розслідуванні цієї гидної справи. бурчить він, а потім, хитаючи головою, прямує до Удина. І ми з Джуліаною крокуємо низько підстриженою травою. Кози розходяться з нашого шляху, коли ми наближаємося до Симона, що стоїть під дубом, дивлячись на землю. Як і сказав Ламберт, тіла вже нема, але на землі залишилася велика пляма темно-червоної крові. Чомусь у мене в голові виникає огидна думка, а чи зберуть дерева, кров, як дощу в воду, і що станеться з їхнім листям? Я звелів забрати тіло якнайшвидше. Тихо, каже Симон, на ньому є щось, чого, як мені здається, вам не варто бачити. Але якщо ти хочеш, щоб ми допомогли, тобі доведеться розповісти, що з нею зробили, нагадує Джуліана. Я згодна з нею, але в глибині душі відчуваю полегшення. Впевнена, мені погано навіть від малюнків. Вона лежала на спині. Симон показує руками, де так само, як Перета. Їй теж ударили ножем, таю я. Ні, але їй перерізали горло. Він вказує на землю, яка прочорніла і просочилася кров'ю. Бивця зробив це, коли жінка лежала на землі. Він вчився. Бивство перети сталося надто кривавим. Швидше за все, тіє ночі він забруднив і довелося позбутися його. Джуліана схиляє голову набік. Ти впевнений, що їх убив той самий чоловік? Є інші схожості. Симон Кивай. Цій жінці теж викололи очі, але зробили це трохи спритніше, а потім розщевили обличчя одним ударом важкого предмета. Наскільки я пам'ятаю, ти казав, убився зробив це, бо не хотів, щоб вона на нього дивилася, каже Джуліана і я киваю. Хоча я не маю такої феноменальної пам'яті, як вона, але це мені навряд чи вдасться забути до кінця життя. І коли його Авички покращиться, значить, він хотів виправити те, що пішло не так у провулку. Продовжує Симон. Це пояснює, чому він так швидко завдав нового удару, але мені здається, він про щось мовчить. Що ще збіглося? Симон піднімає очі в його погляді. Читається настороженість, а в позі напруженість не така, як минулої ночі, здебільшого. Так тихо відповідає він. А потім раптом нахиляє голову, щоб заглянути мені за спину. Не роздумуючи, я розвертаюся, щоб простежити за його поглядом і бачу козу, яка безтурботно жує траву за кілька метрів від нас, а з її підборіддя звисає темна шесть, що повільно хитається від безперервного жування. Я моргаю. Той заплів, козі косу на бороді. Симон прослизає повз мене, мабуть, щоб схопити тварину, але вона голосно кричить, упускає те, що жувала, а потім тікає. Симон відразу підхоплює косу, і я розумію, що вона сплетена з людського волосся. Катрін, видихає він, уперети було чорне волосся, правда? Фарбоване, але так, відповідає я. Коса стала жорсткою від засохлої крові, але колір не викликає сумніву. Симон крутить її в руці. Ізабела Блондинка, отже, убивця або випустив це, або залишив спеціал у будь-якому випадку це остаточно пов'язує обидва злочини. Ти таки сумнівався? Він хитає головою. Ні, занадто багато спільного. Симон заплющує очі, стискає косу в кулаку. Ніч подери, її вже поховали. Кого, питаю я? Жертву? Вже? Зазвичай це роблять лише після заходу сонця. Ні, перету. Симон знову розплющує очі. «Мадам Емелін знайшла невеличке пасмо волосся, заховане під сукнею. Ми не знали, чи є воно, тому припустили, що це подарунок на згадку, тому я дозволив поховати Перету разом із нею. Але що якщо... Кет, що якщо це волосся жінки, яку вбили раніше? Я обмірковую це припущення. Вважаєш, він залишає волосся кожної попередньої жертви на новому тілі? У Перете було відрізане волосся?» Симон важко зітхає. Щиро кажучи, я це не перевірив. Його волосся було промито і зібрано ззаду, так що я зосередився тільки на обличчі. Він засовує косу під жакет. Це тіло теж забрала мадам Емелін. І я обов'язково огляну волосся, коли прийду обстежити його. Що ще ти шукатимеш? пригнічуючи тремтіння, питаю я. Я хочу вивчати рани на обличчі, щоб переконатися, що вбивця використав той самий предмет, що минулого разу. Він йде назад і зупиняється поряд з Джуліаною, яка весь час уважно слухала нас. Хоча практично не сумніваюся, я повертаюся за ним, відчуваючи, як стискаються груди від підозр. І що ж це? Щось незвичайне, квадратне, з плоскою поверхнею або дуже важке, як оброблений камінь. Можливо, цегла. Я здригаюся, бо знаю. Симон помилився, хоч і не можу сказати йому про це. Убийці був молоток. Розділ двадцятий. Ми всі разом повертаємося до будинку Монкуєрів. Джуляна з братом повертаються на другий поверх, щоб заглянути в своїй спальні і привести себе до ладу? Я ж іду за Симоном на третій. Те, що ми ненадовго залишились наодинці, виглядає цілком безневинно, але після минулої ночі відчувалося зовсім по-іншому. Особливо тому, що магістр Томас заборонив Ремій заходить до моєї кімнати, а мені до нього. Ось що сталося минулої ночі. Може, я перебільшила те, що ділося між нами? Невже Симон узяв мене за руку і став так близько, щоб краще розглянути, звідки йшов той чоловік, а коли зрозумів, що посилає мені невірні сигнали, тут же відсторонився». Але потім я згадую, як почастішав його пульс, як зарумянилися щоки, коли він глянув на мої губи і нахилився трохи нижче. А отже, я не обдурилася в його справжніх почуттях і думках, хоч Симон намагався їх приховати. Він лише бідний, далекий родич графа. І якби йому не довелося звернутися до графа за допомогою, сумніваюся, що його турбувало як влаштовано життя Симона. Джуліані здається, я подобаюся, але Ремі вважає, що сім'я Мункюїрів не схвалила б близьких стосунків між мною та своїм родичем. Я головою, щоб прояснити думки, мені ніколи не зрозуміти, чому походження стільки означає для деяких людей. Будь це не так, у дівчат сиріт які живуть у аббатстві Соліс, виявилося б більше двох варіантів, як жити далі. Не помітивши мого душевного суміття, Симон зазначає місце, де знайшли Ізабелу, на обох картках, і я підходжу до протилежної сторони столу і розкладаю папери та письмове приладдя, щоб Джуліана почала записувати, як тільки приєднається до нас. Що на щастя, відбудеться лише за кілька хвилин. Вона замирає у дверях, схиляє голову на бік, дивлячись на Симона, хмуриться і робить кілька кроків до нього. Тендітна рука піднімається і злегка торкається подряпини на його шиї. Що це? Симон усувається, хоч і куди делікатніше, ніж минулої ночі. Нічого страшного, відповідає він. Але це не варто твого занепокоєння, наполягає він і намагається натягнути на обличчя посмішку, що не дуже добре виходить. Джуліана стискає руку в кулак і, швидко моргаючи, відсмикує її, а симон повертається до мене, наче нічого не сталося. Я так і не подякував тобі за те, що ти прийшла, кет. Я ціную твою проникливість. Мій погляд не відривається від баночки з чорнилом. Сьогодні я не помітила нічого цікавого. Можливо, каже він. Але ти допомагаєш мені думати. Не так вже й допомогла. Я опускаю очі. Ламберт піде з тобою глянути тіло Ізабель. Симон хитає головою. Навряд чи минулого разу все пройшло не дуже добре. Йому снилися кошмари, пояснює мені Джуліана. Я не чула, що він так ридав, відколи померла мама. Коли ти підеш? Останнє питання призначено Симону. Близько полудня, коли сонце підніметься як найвище і буде краще видно, відповідає Симон. Мадам Емелін не дуже добре знала Ізабель. Але обіцяла пошукати того, хто з нею знайомий. Тож сподіваюся, на той час у неї з'явиться якісь відомості. Поки що я хочу зробити кілька поміток. Він підходить до кінця столу, який ближче до відкритого вікна сідає на стілець і кладе тонку косу перети поряд із шістим листом, який туди поклала я. Тишу кімнати наповнює легке шародні пера, коли він наносить на папір широкі та короткі штрихи. Джуліана влаштовується на лавці і береться захопливо сортувати свої нотатки. Раз семон не збирається нічого обговорити мені теж нема сенсу залишатися тут. «Навіщо вбивця забирає щось у жертву? питаю я. «Більше для того, щоб нагадати про свою присутність, аніж із інтересу». Само зупиняється і піднімає погляд. І на папері вже видніється контури жінки, що лежить на спині. Це дає йому відчуття влади, яку він не отримує іншим способом, пояснює він. Отже, взявши собі сувенір, він може воскресити спогади, які підтримують його певний час. Підготувати чудовисько в клітку, кажу я, пригадуючи його вчорашні слова. Так, але через якийсь час чудовиську стає мало. Я обмірковую його слова кілька секунд. Мені здавалося, що ти здивувався, що він вчинив чергове вбивство так швидко. Симон поєдне долоні разом над ескізом. Зазвичай між першою та другою жертвою минає набагато більше часу. Убивця охоплює така сильна ейфорія, що їй вистачає надовго. Але між убивствами минуло лише чотири дні. І спочатку я вирішив, що він, можливо, втратив те, що забрав у попередні жертви. Тому йому захотілося отримати новий сувенір. Але тепер я маю сумніви в цьому. Він явно спеціально залишив косу. Але навіщо? Щоб покінчити зі старим і насолодитися новим, говорю я. Симон проголомшливо дивиться на мене, змушуючи переступити з ноги на ногу. Вибач, я не хотіла. Нікет заспокоює він. Ти маєш рацію. Залишається лише зрозуміти, до якого типу людей належить: до вимогливих акуратистів або до тих, хто хоче хапається за нові ідеї, а може й до тих і до інших. Вимогливі акуратисти частіше зустрічаються серед жінок, зазначає Джуліана. Я з нею згодна, адже пані Лафонтен явно із них, а чоловіки найчастіше частіше захоплюються новими ідеями. І це правильно. Магістра Томас Ремі можуть по кілька годин розмірковувати про нові методи будівництва та матеріали коли у нашому убивці явно проблеми з жінками. Симон піднімає палець, щоб підкреслити свої думки. Найчастіше це зароджується із стосунками із батьками, а точніше із владними матерями. Їм неможливо догодити. Він знез за плечима принаймні судячи з мого досвіду. Отже, Симон знав свою матір, хоч би якийсь час. До того ж волосся не єдине, що забрав убивця, продовжує Симон. Він узяв і той предмет, яким скористався, щоб розбити жертвам обличчя. Щось наскільки важке, важче сховати, тому ми, мабуть, знайдемо цю штуку. Мені не хочеться, щоб Симон думав про молоток, тому я змінюю тему. Якщо він залишив чуже волосся на тілі перети, чи можемо ми пов'язувати його з більш ранньою жертвою? Питаю я. Симон у розпачі хитає головою. Для цього довелося викопати тіло. Та навряд чи нам вдалося знайти зв'язок, якщо тільки вбивство не сталося зовсім недавно. Я не пригадую подібних убивств, говорив я. Принаймні за останні кілька років. Симон знизує плечима. Можливо, злочинець лише недавно прибув до Коліса або сидів у в'язниці за якийсь інший злочин. Зазвичай, убивство – не перший прояв насильства. Жоден із цих пропущень не втішає. Якщо він не з Коліса, що заважає йому переїхати в інше місто та продовжити там? Нічого, відповідає Симон. Але якщо він вважатиме, що його не зловлять, що цілком можливо тому, що ми ні на краплю не просунулися, то не їхатиме. Важко робити якісь висновки, маючи на руках так мало інформації. Мало, перепитую я. Вчора ти казав, що нове тіло дасть тобі більше натяків на особистість убивці. Так і є, наполягає Симон, повертаючись до свого запису. Раніше я лише припускав, що вбивці не подобається, коли його засуджують чи вказують на недоліки, а зараз я в цьому практично певен. Можливо, це волосся лише мала частина того, що він відрізав, каже Джуліана. Коса завтовшки з палець. Коли мама померла, батько подарував нам усі маленькі кіски з її волоссям на згадку. М це ще залишилося волосся всіх його жертв. Я подумаю про це, озирається Семон, не відриваючи погляду від малюнка. Я спостерігаю, як він малює. Насправді він дуже талановитий. Пропорції, що їм передається, вірні. Я багато знаю про пропорції, хоча більше про пропорції будівельні, ніж людського тіла. Так що на малюнку Симона жінка Ізабель лежить на траві, наче жива. «Ніхто не бачив перету», – бормочу я. Симон зводить очі, а Джуліана перестає перебирати листи. «Що ти сказала?» – перепитує він. «Я прикусую губу на мить. Я просто подумала, що найбільша різниця в тому, що вбивця залишав Ізабель...» У місці, де її могли побачити люди, а перету ні. Можливо, саме тому йому захотілося вчинити вбивство. Він намагався подолати те, що його мучило. Але минулого разу його тріумф побачило надто мало людей. Симон киває Джуліані. Чудове припущення. Запиши його. Хотілося б мені порадіти, що вдалося зробити свій внесок двічі. Але дуже приємно усвідомлювати, що розумієш мотиви божевільного. Розділ 21 Через якийсь час убивство поділило мешканців коліса на три табори. У першому влаштувалися мешканці багатих районів, які припускали, що з ними подібне ніколи не станеться, і вони, швидше за все, мали рацію. Досі жертвами ставали біджі жінки, які продавали своє тіло. Так що якщо хтось із багатіїві переживав, то лише чоловіки, які навідувалися у подібні райони, щоб вдатися до задоволення, як один, і то тому, що побоювався неправдивих звинувачень. У другий табір потрапили повії. Через мадам Емелін Симон попросив їх уважніше придивлятися до клієнтів і не погоджуватися йти в незнайомі місця. Але більшість з них жили на межі злиднів і навряд чи стали б відмовлятися від єдиної роботи, яка приносила їм хоч якісь гроші. Ну і нарешті, третьому таборі опинилися любителі драм. Усвятилисів все ще ж обговорювали, а чутки поширювалися так само швидко, як вогонь на пшеничному полі, так само легко змінюючи напрямок. Мені навіть здається, що вони спеціально розпочинають ці розмови при мені, очікуючи, що я підтверджую чи спростую кроваві подробиці. Але Симон попросив мене, ніяк не коментувати. «Те, що я чую, хоча мені зовсім не зрозуміло чому. Поки через чотири дні Ремі не приніс записку». «Ваш убивця знову завдав удару», заявляє він, розмахуючи перед нами клаптиком паргаменту, як тільки економка менкуїрів Проводжає його до кімнати Симона. Листок вилітає у Ремі з рук, але Симон підхоплює його і починає вивчати розрив у верхній частині. Зірвали звідкись? Він пильно дивиться на Ремі. «Де ти знайшов?» Його прибили до дверей святилища. Ремі багатозначно дивиться на ліжко Симона, що стоїть у кутку кімнати, а потім піднімає брови так високо, як тільки може, ніби кажучи. «Серйозно? Тут? До яких дверей?» – не відстає Симон. «Де цвях?» – запитую я. Ремі відступає на крок від різкого тону Симона, але за кілька хвилин повертається до звичайної, поблажливої манери. «Цвях, наскільки я знаю...» Все ще в південних дверях Транценту. Симон повертається до Ламберта. Мені потрібен цей цвях. І намагайся якнайменше торкатися капелюшка. Ламберт зволікає кілька секунд, явно бажають дізнатися, що у записці, але потім вилітає з кімнати на ходу, натягуючи рукавички, а Симон повертається до вивчення паргаменту. Коли її знайшли? запитав він у Ремі. Вона вже висіла на дверях, коли будівельники прибули на майданчик вранці. Але більшість із них не вміє читати, тому ніхто не спромігся подивитися, поки не прийшов я. Ремі кладає руки на грудях. Нема за що. Наступного разу буду вдячний, якщо ти не чіпатимеш нічого, а відразу пошлеш за мною. Я підходжу до Симона і він нахиляє листок, щоб показати мені слова написані коряво і ледве розбірливо. Прошло вже чотири дні, а ти так і не знайшов мене, тому я вб'ю знову. Цього я і боявся, бурмоча Симон. Жуляна встає з іншого боку від мене і винатрить трохи витягує руку, щоб вона теж змогла подивитися записку, мамоволі затискаючи мене між ними. Ніколи не Такого грубого паргаменту, каже Джуліана. Я потираю куточок між великими і вказівними пальцями. Його зіскребли зовсім недавно і не дуже якісно, а після цього не стали віджимати та розгладжувати. Отже, на ньому щось було написано раніше, запитує Симон. Скоріше за все, відповідаю я. Симон підходить до вікна і, примружившись, піднімає записку на світло. Так, там є щось, але я не можу розібрати. Я підходжу ближче і кладу голову на його плече, щоб подивитися під вірним кутом, але теж нічого не бачу. «Думаєш, тут написана правда?» – питаю я. Це від убивці? Так і ні. Що в ім'я благословенного сонця він має на увазі? Я повертаюся назад до Ремі. Тіло знайшли. Його щели постискаються так сильно, що на щуці сіпається жилка. Ще немає. Питання часу. Симон складає листок навпіл і засовує в кишеню жакета. Ходімо. А як же Ламберт? питаю я. Він уже на піддорозі до святилища. Саме туди ми прямуємо. Він чекає, що я з'явлюся там. Щось мені підказує мова про Ламберта. Ми всі, включаючи Ремі, слідуємо за Симоном. У нього настільки широкі Кроки, що нам доводиться робити по два, щоб не відставати. Коли ми добираємося до святилища, лампард якраз вирушає на пошуки пазурів, щоб висмикнути цвях з дерев'яних дверей. Чекаючи на його повернення, Симон знову дістав записку і знову піднімає її до сонця. Надто яскраво, бурмоче він. І ще кілька секунд крутить паргамент на сонці, але коли лампард приходить, зітхає. Все одно не можу прочитати. Може, при світці вийде. Місяць, де місяць? Я ввожу поглядом небо і находжу півколо, що висить на заході. Не впевнений, що мені вдалі. Провернути подібне серед білого дня, але чому б не спробувати? Трачати нічого. Я можу подивитися, питаю я у Симона. Він мочки простягає мені листок, і я піднімаю його до місяця, повернувшись спиною до сонця. Запис видно так само ясно, як ніс на обличчі Ремі. Але я згадую, що розбираю їх на силу. Я -мінь. Я замовкаю на мить. І поряд 254. Наймовірніше це вага. Я вирішую не казати, що вище вказано увесь 203 кг. Просто, знизавши плечима, опускаю листок до того, як Симон встигне подивитися. Напев Перелік товарів, переобліку або доставці. Він піднімає листок так само, як я, розчаровано повертаючи голову то вліво, то вправо. Навіть так нічого не бачу. Яку магію ти використовувала? Звичайно ж, він сказав, це жартома, так що я сміюся, але виходить більш награно, ніж мені хотілося. На щастя, Ламберт майже витягнув цвях, і Симон однією рукою засовує програме назад у жакет, а другий ловить шматок металу, коли він вивалюється з дверей. Дякую, кузен. Він знову виступає на яскраве світло. Хто небудь, знайдіть мені коваля. Зрозумівши, що ніхто не збирається рухатися з місця, Ремі важко зітхає та йде, а Симон продовжує вивчати цвях. Думаю, його металевим молотком моє серце стискається як ти це визначив? По плоскому капелюшку. Севан вказує на капелюшок цвяхи, і мені доводиться примружитися, щоб щось розгледіти. Якби його вбивали дерев'яним молотком, капелюшок залишився б округлим, а якби каменем, на поверхні залишилися подряпини. Він перекучує цвях між пальцями. До речі, він новий. Робочі місця ремісників розташовані неподалік святилища, тому реміш швидко повертається з ковалем. Обличчя і голова чоловіка чисто поголені, але навколо скронь пов'язана закопчена ганчірка, щоб пит не заливав очей. Симон простягає йому цвях і просить розповісти, чим, на його думку, його забили. Коваль підтверджує припущення Симона – плоским молотком із металевою головкою. Остільки мало в кого є, кому не треба, кому дорого. Але Симон, схоже, не тішиться, що коло підозрюваних звузилося. Навіщо використовувати такі цвяхи? Цікавиться він у Коваля. Такої довжини та діаметра Коваль крутить його в руці. В основному для возів та фургонів. Звідки знаєш? – вимагає Ремі. Чоловік сердито дивиться на нього. Звідти, що сам цвях і кою. Так, але починає Ремі. Він надто великий для ящиків човочок, перебиває коваль. Надто короткий та тонкий для балок у будівництві. Надто довгий для підків та упряжок. Якщо такі цвяхи і придатні ще, то я знаю, куди. Він кидає цвях назад у руку. Симонан, звертаючи увагу на почервонілого, як буряк Ремі. У будь-кого, хто має справу з кіньми та візками, є такі в запасі, якщо він не дурень. Дякую. Кивнувши, дякую, Симон. Як тільки коваль йде, до Ремі повертається впевнено собі. Значить, у нашого вбивця є фургон чи візок. Він вказує на торговців, які розкладають товари. З чого почати? Продавець квітами виглядає загрозливо. І на мій подив Симон з ним погоджується. Поговорить з кожним, хто захоче поговорити. Потрібно, щоб усі знали, що я тут. Хіба ми не маємо шукати тіло за Ремі. Маємо. Симон повертається і прямує до першого торговця, але він сам прийде до мене. У голові миттю виникає сотня запитань, але Ремі хапає мене за руку і веде до візка з квітами. Та що з тобою? Вісмікуючи руку, огризаюся я. Навіщо ти так грубо поводишся? «Сковали!» Ти нічого не знаєш про цвях. Я знаю про них набагато більше, ніж в винатрі, Кет, гарчить він, і ковалів взагалі читати не вміє. Я архітектор, я освічений. Дупа ти, ось то ти. Він розповів нам те, що нам потрібно було дізнатися. Рим дивиться на мене зверху донизу. А якщо я скажу, що в нас вдома з десяток таких цвяхів, але ні жодного візка, тоді я відповім, що ти серед підозрюваних. Він недовірливо хитає головою. Ти справді настільки сліпа, що не бачиш, куди ведуть усі ниточки. Я витрачаюся на нього, розявивши рота. Ти серйозно думаєш, коли у магістра Томаса, магістра архітектури, є коробка з св'яхами, то він убився? Ремі махає на мене рукою, говори тихіше. Він натягує на обличчя посмішку, озирається на всі боки. Його погляд заумирає на комусь, що стоїть у мене за спиною, тож я мимоволі обертаюся і бачу ламбарда, який спостерігає за нами, але маю сумніви, що він щось чув. Справа не тільки в цвяхах кет, шепоча Ремі, тягнучи мене далі. Ти знаєш, що влаштувала ті ночі перета? Невже ти вважаєш, що він не розсердився на неї? Розсердився так сильно, що вбив? Ремі заплющує очі кілька секунд. Переминається з ноги на ногу, перш ніж вимовити. Я бачу вперед, її обличчя розбили молотком, і ти чудово знаєш яким. Тим, що вона вкрала, випльовую я. І коли ми заговорили про це, де ти бачив її тіло? Ремі відразу розуміє, що я все знаю, і опускає голову, щоб не зустрітися зі мною поглядом. У мадам Емелін на наступний ранок того вечора я дістався коліс і провів ніч там. Ти й брехливий мішок, але зараз я щирий, каже він, і хочу... Чинити правильно я стаю навпроти нього. Ти вважаєш правильно звинувачити магістра Томаса. Він піднімає брову. А ти вважаєш за правильним розповідати винатрів все, що знаєш про ту ніч. Магістр Томас не винен, щеплю я, і це тільки забере у Семона час. Еремі пирхе. Твій дорогоцінний симон відправив нас поговорити з людиною, яка шовича за все плаче, якщо стане на сонечко. Він жестом показує на продавця квітів, якого на руках більше мережив та стрічок, ніж у будь-якої пані. Ти просто заздриш. Звинувачу я. Ремі закочує очі відповідь на мою заяву, але я не відступаю. Симон щось знає. Він розуміє вбивцю так добре, ніби-ніби... З божеволів, закінчує Ремі. Я хмурюся. Я хотіла сказати... Шостим почуттям. Але він примружується і дивиться на мене. Хіба тобі не цікаво, звідки в нього це шосте почуття? Але перш ніж я встигаю придумати, що... хорошу відповідь, навколо починається метушня. Попереду з'являються три стражники, які йдуть під руки чоловіка в нічному костюмі та дерев'яних червиках. Винатрь. Починає ридати і кричати він, як тільки бачить Симона. Мою дружину вбили. І мені хотілося б знати, що Симон виглядає здивованим, але це не так. Розділ двадцять другий. Убитий горем чоловік – відомий торговець зерном. «Ми посварилися минулої ночі», – поясняв він Симону крізь сльози. «Хай простить мене сонце», – я наговорив їй всяко, і вона пішла. Він витирає очі. «Пішла», – і я не хвилювався. Про це до ранку, коли зрозумів, що вона так і не повернеться. Впевнений, цей божевільний убив її. Що ще могло статися? Реймі нахилився до мене і шепоче на вухо. Він не здогадався перевірити в будинку матері чи сестри. Мені не хочеться погоджуватися, але він має рацію. Це справді досить сміливе припущення. Хто ще знає про пергамент? Бурмачу я у відповідь. Ніхто. Мені розповіли про нього, бо вирішили, що записка для мене, але ніхто не міг і прочитати. А я одразу відніс вам. В цей момент нас накриває чиясь тінь. А, Ремі, нарешті, суворо вимовляє архітектор. Я чекаю вже півгодини. «Я допомагаю Венатрі», – відповідає Ремі. Сірі очі магістра Томаса метушаться між нами. «Я вже втратив допомогу Катрин через розслідування і не можу обійтися ще й без тебе». Ремі відкриває рота, щоб щось відповісти, але магістр перебиває. «Для того, хто просить, щоб йому виділили більше повноважень, ти надто часто ухиляєшся від обов'язків, які в тебе вже є». Не дочекавшись відповіді, він розвертається та йде. На обличчі Ремі з'являється знайомий мені вираз. Його явно… Образили слова магістра Томаса, так що я кладу руку йому на плечі. Дякую, що так швидко приніс нам записку. Ремі повертається до мене, а його зелені очі сяють. Ти ж сама знаєш, чому магістр дозволяє тобі допомагати в натрі, Правильно, він стискає зуби. Тому що він знає, ти захистиш його, тому що він хоче, щоб убивцю перети знайшли. Заперечую я, і моє колишнє співчуття зникає. Продовжую зупиняти себе в цьому кошеня. Добре, голосно каже Симон: веди мене до будинку, я постараюся допомогти. Подякувавши Симону, чоловік прямої до вулиці, яка відходить від площі на південь. Ламберт і Джуліана очікують на мене, перш ніж піти за ним. Ремі вже зник, тому я поспішаю за ними. А за моєю спиною вже збирається невеликий натовп, який збоку нагадує похорон. Процесію. Іноді мені здається розглянути Симона між Ламбертом та Джуліаною. Він йде поруч із торговцем, який бормочі, і в кожному його кроці відчувається напруга. Незабаром я відчуваю, як воно сковує мої плечі. Ремі не помилився, припустивши, що я зроблю все, щоб захистити магістра Томаса. Правда, мені здавалося, що він зробив би так само. Коли ми добираємося до будинку у багатому кварталі, чоловік одразу відкриває двері, але Симон ігнорує запрошення і озирається на всі боки. З одного боку в будинку знаходиться великий сарай, ворота якого закриті на ланцюгами. Припускаю, що там знаходяться ваш кінь, віз і запаси. Казавши на нього, питає Симон. Правильно, торговець зерном переступає з ноги на ногу, червиками" По кам'яній підлозі її там немає, я перевірив. Я й не думав, що вона там. Симон укидає поглядом вулицю, а потім повертається тим же шляхом, яким ми прийшли сюди, пов Джуліану, Ламберт і мене. На мить виникає думка, що він піде, але він проходить кілька будинків і зупиняється біля провулку. Збожеволівши вдівець підбігає до нього з панікою та розгубленістю на обличчі. Кузен кличе Ламберта Симон. Чи не міг би ти залишитися з торговцем? Не кажучи жодного слова, Ламберт робить крок уперед і бере чоловіка за руку. А Симон, махнувши нам із Джуліаною, повертає і заходить у затінений провулок між будинками. Ми йдемо за ним, але не проходимо кілька кроків, як він раптом витягає руку. Ось тут каже він. «Що ви бачите?» «Я простежу його погляд до землі». «Сліди», – відповідаю я. «Одні відрукувалися краще, інші гірше, але їх важко розібрати». «Вони не такі важливі», – відповідає він. «Що ще?» «Дві лінії в багнюці», – вказуючи на них, каже Джуліана. «Наче щось тягли». «Добре». Він дивиться на мене через плече своїми сірокарими очима. Від чого вони могли залишитися, Кету? Це чудовий шанс виправитися після невдалого зауваження про сліди, хоч не сумніваюся, що він поставив мені питання не тому. Два, починаю я і замовкаю. Два чого? Але раптом я згадую, як Симон розповідав про те, що бивце зробив із сперетою, зарізавши її. Два каблуки когось потягли по провулку без свідомості. Чудово, симон опускає руку і йде далі, ступаючи так, щоб не зачепити дві лінії. Ми з Джуліаною наслідуємо його приклад. Провулок закінчується стіною, біля якої повалено купи сміття. Паралельні смуги ведуть до купи розміром з людину, а навколо неї кружляють, доріщать мухи. Запах розкладання повітря важко сплутати щемось ще. хоч і слабкий. Симон завмирає на мить, даючи нам зібратися, і як Джуліана киває йому, нахиляється і відкидає брудне полотно в бік. На щастя, я встигаю часно прикрити ніс та рот рукою. Ніколи не звикну дивитися на трупи. Ніколи». Симон опускається на почепки поруч з... із ногами жінки, зутимив міцні червики на високих дерев'яних підборах і перевіряє рухливість кінцівок. Вона мертва приблизно з півночі, плюс-мінус годину. Бивця схопив її, як тільки вона вийшла з дому, бормочує власну долоню, все ще закриваючи обличчя. Симон хитає головою. «Що з нею не так, Кет? Крім того, що вона вже задубіла?» Не дочекавшись відповіді, він переводить погляд на Джуліану. «Що змінилося?» «Вона лежить на боці біля самої стіни», – каже вона. І «Її тіло прикрили». «Правильно». Симон просувається до обличчя жінки і прибирає у бік розпущене волосся. «І в неї не стрижене волосся і невиколоті очі», – випалюю я, випереджаючи Джуліану. «Крові не дуже багато» хоч горло перерізане. «Синці», додає Джуліана, «навколо шиї синці». Вони розквітають на тлі мертвенно блідої шкіри жінки, як моторошні фіалки. Симон тягнеться вперед і, не торкаючись мертвої жінки, намагається поєднати пальці з фіолетовими мітками, що показати ті практично відповідають розмірам чоловічої руки». Це сталося до того, як вона померла, отже, її задушили. Він піднімається на нове. Її горло перерізали після смерті, ось чому крові практично немає. Симон замовкає на мить. То які висновки? Нічого з побаченого не збігається з іншими вбивствами. Цю жінку задушили, протягли сюди, а потім перерізали горло. Тіло накрили, ніби вбивця хотів приховати те, що трапилося, або побоювався, що його виявлять раніше. І це разюче відрізнялося від того, яким знайшли тіла Ізабель та Перети. Нам «Біє ти, що це зробив наш убивця, говорю я. «Остільки це не він. Дуже добре». Семон не посміхається, але його почуття щирі. «Але хто це зробив?» – Джуліана хмуриться. «Ти ж знаєш, її вбив чоловік». «Так, але ми маємо довести це», – відповідає Симон. «Його руки?» Випалюю я, згадуючи, як Симон підніс руки до шиї жінки. Вони повністю співпадають із синцями. Симон піднімає руку. Покажи свою, приклади до моєї. Я притискаю долоню до його та з'єдную наші пальці. Вперше з цієї ночі у святилищі ми навмисне тримаємося один одного. Жар тут же поширюється вгору по руці, зіштовхується із жаром, що виходить з грудей. Симон трохи згинає кінчики своїх пальців поверх моїх. У тебе руки також розміру, як убивці, каже він. Ця звістка додає мені збентеження, я опускаю руку. А Симон прочищає горло та відводить погляд. Хороше спостереження, але одного цього недостатньо. Що ще? Він торгує з зерном. Старано уникаю погляду Джуліани, нагадую я, поки непомітно витирає руку у спідницю. А на пергаменті до того, як його спішно зіскребли, були записи про зерно. Це він написав записку. Симон схвалено киває. Ще один добрий зв'язок, але це можна вважати простим збігом. Почерк на записці збігається з почерком торговця, входить в розмову Джуліана. Можливо, але маю сумніви. Він не настільки дурний. Семон задумливо замовкає. Хоча, мабуть, вважаю, що справжній вбивця написав би записку саме так. Чоловік відразу ж заявив, що його дружину вбили. Кажу я, згадуючи, як Ремі глузував із того, що торговець навіть не перевірив будинок тещі або сестри. Досить сміливі припущення, якщо дві інші жертви були повіями з дороги на солоди. В грудях спалахує тепло, коли Симон усміхається. Відмінне зауваження, але не доказ. Нам потрібне щось, що покаже. Сам він її вбив та притяг сюди. А полотно під яким вона лежала? Запитав Джуліана, і я подумки штовхаю себе за те, що не здогадалася сказати про це. Чи можемо ми довести, що це його? Симон хитає головою. Схоже, полотно валяється в цьому провулку з останнього дощу, якщо не більше. І навіть якби ми знайшли між ним і торговцем зв'язок, він міг би заявити, що нещодавно викинув його, але він піднімає пали. Те, що тіло жінки прикрили, дуже важливе. Цей убив соромився чи шкодував, що зробив. А наш, як зауважили кеднями, прагне виставляти свої дії на показ. Він киває мені. Чи є ще ідеї? З відчуттям, що підводжу Симона, я вводжу поглядом тіло та все, що його точить. Смуги від підборів закінчуються біля ходу проволок, отже вони не допоможуть. Та й сліди боротьби в будинку вже прибрали. Сусіди, можливо, й чули, як подруже сварилося, але торговець сам зізнався в цьому. Можливо, ми могли б порівняти поріз з одним із ножів будинку але ножі постійно використовуються в господарстві, як і цвяхи, про що мені вже нагадав Ремі. Черевики, кажу я. Симон уважно дивиться на ноги жінки, що з ними не так. Вони туго зашнуровані зверху, але повністю розслаблені знизу, нетерпляче кажу я. Якби вона спробувала так зробити хоча б крок, то підвернула б ногу. Хтось одягнув її черевики на ноги, але не став затягувати шнурки, а просто зав'язав, щоб зуття не спало. І це цілком логічно міг зробити лише чоловік, закінчує Симон. Ми повернулися до входу з провулка, де чути крики. Всі вже зрозуміли, що ми тут виявили, тому вдівець жалібно плаче і намагається дістатися своєї дружини, але Ламберт стискає її руку залізною хваткою. А якщо додати до цього решту обставин, жоден суддя не сумнівався в його винності. Неважливо, чи вбив він її нападі люті або ретельно спланував це. Головне, що він спробував прикритися двома іншими вбивствами. Але він не знав усіх подробиць, каже Джуліана. Ось чому ми не поправляли чутки. Симон киває. Я тільки одного не розумію. Як ти зрозумів, що її тіло тут? Цікавлюся я. Симон знизує плечима, наче я спитала в нього, чому небо блакитне. Відтягнув би він її далеко від будинку, хто б побачив. З цієї ж причини він навряд чи ризикував би перейти дорогу. Напевно, не скажеш, але це найбільше передбачуване місце. І коли я підійшов сюди і подивився на його обличчя, то зрозумію, що не схибив. Торговець хотів, щоб усі вважали його дружину третьою жертвою. І городяни без сумніву у це повірять. Ти ж розумієш, що на нього повісять убивство Перети та Ізабель? кажу я. Та його самого повісили б завтра, якби не день сонця. Так, смуг знову накриває тіло жінки. Але при цьому справжній убивця швидше за все відчує себе в безпеці, навіть якщо залишиться в колісі. На краще це чи ні, він не каже.